Беру чи віддаю Ці думи, як вириги. А намір був дістать од істин лише ключі. Безглуздям обізвуть Повтори безчисленні. Не зважаться слабкі, Потонуть між зневір. Надії проростуть, як знаки трав зелені. Чекатимуть дощів, Ще більше зливий зір. Всевишній так живе, Як книгу я читаю. Ще день і ще повтор. А істина Мовчи, прочитані слова безслідно вигорають, Віск, плавлю знов і знов, і нерв мій усвічи. Нікуди не спішить, як Бог, чи справді змож, Щоб не імітувати спочатку ваш і звед. Подоба я його, чи тільки іскра Божа, Чи тінь його лишу, чи вийду наперед. Колись, в звичайний день, Відбудеться пророче, оновлення ікон, і плачів крадькома. Я істину і ту насилувати не хочу. Коли я зглянусь їй, відкриється сама. Мільйонно тьменний раз наважую читати Весілля красних дум з до вітаря, І дивиться з небес на мене, моя мати, зоря. Про книгу ти казав, не все я зрозуміла. Мав на увазі Біблію, а чи саме життя? Моя найкраща з книг у хутірці згоріла. Вже і пташки туди не долетять. Її читав наш рід хмарині квітці, пергамент з душ, обкладинка проста. Там сонце сходило на кожненькій сторінці. В душі й тепер вогонь листки горта. Не думав, що словами так торкнуся, Мелодія, бач, все передала. А ще мені вдалось у рік аж той вернуться. Пригадуєш, у сінцях у вас ластівка жила. Гніздо іще от сволока отпало. В кашкета ластів'ят поклав Богдан. І ластівка не кинула. В кашкеті й годувала. У вас обох благословлять талант. Не все, як у житті до вірша записалось. Та ж Неісповідимі, стежини у натхнень. Я вчусь бути літописцем, а це таки немало. Хочас найкраще ловиться у ятирі пісень. Добре душі неполохані, доки не рветься назад. Світими, мій, світи непрохані, Ти, як навії сльоза, стану. Пристою на хвилечку, щастя на самій межі, Боже, за пам'ять аж виніс, навіть за берег душі. Діти гасають гала світа. їхня пора відді Двері лишають, і ластівка в сінцях зліпила гніздо. Стільки тут завязі зв'яжеться, вічних питань прошумить, Вітер і той не наважиться в хату дверей причинить. Ходять дорослі, щасливляться, Бабця навшпиньках стара, Ввічі їм ластівка дивиться, Аж у грудях завмира. Здрастуй, душа моя, ластонька, Як же хатам без дверей, Чом ти не навчена пастками, Вічно летиш до людей. Що ти намислила все-таки, Що провіщаєш, скажи, Тісно в дворі і у всесвіті. Хочеш у грудях пожить, ластонька? Літа, принцесенька, сонячний зайчик душі, Слід твій записують весненьки у золоті віражі. Спіла босенька черешенька, грушку трясе, Воду у божому решеті, Хмарка од річки несе, Старості юність не застоє. Віє той світ полином, Човником вічності ластівка, Тчете усе в полотно. Заполоч срібною ниткою, Донечок білі банти, Півень червоною квіткою Ось на порозі свати. Як тобі ніколи, ластонько, Жде жовторотий букет. Тільки б не впасти, не впастоньки, Тільки б продовжити лед. Стільки тих літ откружлялося У клопотливим танком. Всім наша хата всміхалася, наче стояла в вінку. Звісно, тому й пускали ми дні, мов рікою вінки. Доки в дворі щебетала ти, вічні були ми таки. Впала розою опалена, звідки впізнать не вдалося. Небо в дворі прихиляло нам, стільки в нас неба було. Крилечки, ручки і ніжечки, все розказати не берусь. Ткала, Як бабця доріжечки Пісню життя в обрус. Сядь же, присядь, моя ластонько, Ось і долоня, й плече, Чому нестерпною часто так Світу в сльозі гаряче. Хай що було не до осуду, Як же я жив, не тужив, Навіть довіри у Господа Ластівки не заслужив. Мало в житті не спалимого, Істини мить запита, З дерева віку незримого Щебеть, як цвіт обліта. Я вже заплутавсь прояснювать Наші родинні зв'язки, Маю дружиноньку, ластоньку, Доньки мої, ластівки. Де іще стільки я знатиму Ласки, пісень нічиїх. Може ти і справді не мати нам, Ми ж усі діти. Твої. Цей вірш про мене Зараз розривуся На сто квіток ти біль, Як птах із клітки Вірші з тебе рвуться І стільки їх живе, і ще в тобі Про Божу хмарку Можна? Заспіваю Про маму нашу ластівку, про нас І з нею вже не сиротає Такі слова Не вичерствить і час Нам би удвох пройти по Україні Ти ж здатний кожну душечку почуть От би зібраті Людські скарби безцінні, не у двори, в народ наш зазирнуть. І все оте в піснях віддати людям, щоб кожну душу вигоїв наш спів, як кобзарі колись. На повні груди вони були, як правило, сліпі, Маріючко.